Крейслер кинувся до скриньки з нотами, витяг її з-під фортепіано, відчинив, розшпруляв навколо аркуші, схопив якусь партитуру. То була мельничка, паїзіело, сів до інструмента і заграв риторнель популярної арієти «Рекеліна мельничка», яку співає «Мельничка». Не треба, любий Крейслере, несміливо попросила перелякана Юлія. Проте Крейслер упав перед нею на коліна і почав благати: "Найдорожча, найпрекрасніше Юлія, зласкавтесь над вельми шановним товариством, влийте розраду в позбавленій надії душі, заспівайте аля Ракеліна". Бо якщо ви не заспіваєте, Мені нема іншої ради, як тут таки на ваших очах вкинутись у безодню розпуки, на краю якої я вже стою, і дарма ви тримаєте за поли пропащого, дарма ласкаво гукатимете, залишіться з нами, о Йоганесе. Він скотиться в Ахерон і, химерно підскакуючи, закружляє в демонічному танку з покривалами. Отож краще заспівайте, Люба. Юлія, хоч здавалось і трохи невдоволено, виконала те, що її просив Крейслер. Не встигла вона скінчити Аріету, як Крейслер відразу ж заграв відомий комічний дует Нотаріуса і Мельнички. Голоси манера співу Юлії більше пасувала до поважних, патетичних творів. Однак їй не бракувало запалу, коли вона виконувала і комічні речі які виходили в неї надзвичайно мило. А Крейслер перейняв трохи дивну, проте надзвичайно милу манеру італійських співаків-коміків. Але сьогодні майже перекривлював її. Здавалося, що це зовсім не той голос, який щойно віддавав найглибший драматизм у тисячах відтінків. До того ж він корчив такі кумедні міни, що розсмішив би і самого Катона. Тож не диво, що всі почали виявляти своє схвалення вигуками і реготом. Крейслер у захваті поцілував Юлії руку, але вона невдоволено висмикнула її. Ох, мовила вона, ох, капельмейстер, я ніяк не можу збагнути чудної, я б сказала, неприродної зміни ваших настроїв, і не можу до неї достосуватись. Цей карколомний стрибок від одних крайнощів до других ранить мені серце. Прошу вас, любий Крейслере, не вимагайте більше від мене, щоб я, глибоко схвильована попередньою музикою, коли в грудях моїх ще бринить відомін гіркого смутку, співала комічні речі, хоч як і б вони були приємні й мелодійні. Я знаю, що зможу заспівати їх, Якось упоруюся з ними, але такий спів мене цілком виснажує. Я стою просто хворе. Отже, не вимагай твій мене більше такого. Обіцяйте мені, любий Крейслере.